وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى الله وسلم تسليما مزيدا عما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا أظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة برعا وكل برعاة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين سير سنجمع صلات عيد ينصمك لرحمة الله سبحانه وتعالى kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat banyak yang tidak akan sanggup kita untuk menghitung-hitung nikmat tersebut. Wa anta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Jika kalian mau menghitung hitung nikmat Allah maka sungguh kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya Maka kewajiban kita hanyalah bersyukur dan terus bersyukur dan bukti dari kesyukuran kita adalah dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah merupakan hari besar hari raya kaum muslimin. Di mana pada hari ini seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia mereka merayakan hari raya Idul Adha. Hari raya Yang dimana Hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Mensyariatkan kepada kita Untuk menyembeli Hewan kurban Dan juga hari-hari setelahnya Yang dikenal dengan hari tersyrib Allah subhanahu wa ta'ala Mensyariatkan Kepada hamba-hambanya Dari kalangan kaum mukminin. Untuk melaksanakan Kurban Ma'asyiral muslimin Rahimani wa rahimakumullah Syariat dari kurban Yang Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan kepada kita Berkaitan dengan Kisah Nabi Ibrahim Alaihi salatu wasalam Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala Jelaskan atau kisahkan di dalam Al-Qur'an ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wasalam berkata qala inni dzaahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim berkata sesungguhnya saya akan pergi menghadap robku sayhdin dia akan memberikan petunjuk kepadaku Rabbihabli minas dia berdoa wahai Rabbku karuniakanlah kepadaku seorang anak dari kalangan orang-orang saleh dari anak-anak yang saleh kata Allah Subhanahu wa taala fabashshirnahu bi gulamin halim maka kami pun Mengeruniakan kepadanya seorang anak yang amat sabar. Falamma balagamahu sa'id. Maka tatkala usia dari anak tersebut mencapai usia yang mampu bersama Ibrahim alaihissalatu wassalam. Telah memberikan manfaat membantu Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maka qol nabi ibrahim berkata ya bunayya wahai anak kesayanganku ini arafil manam sesungguhnya saya melihat sesungguhnya saya melihat di dalam tidurku di dalam mimpi anni adbahuka sesungguhnya saya menyembelih engkau fandur madza madza maka perhatikanlah apa yang menjadi pendapatmu maka bagaimana pendapatmu qal maka anak tersebut mengatakan ya abatif almatumar wahai bapakku lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu Lakukanlah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Satajiduni insya'allahu minas sabirin Sesungguhnya engkau akan mendapati saya Insya'Allah termasuk dari kalangan orang-orang yang sabar Falamma aslama Maka tatkala keduanya berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Ibrahim berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Demikian juga anaknya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih oleh orang tuanya sebagai bukti dari kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Watallahul jabin. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam telah membaringkan anaknya di atas lambungnya di atas pelipisnya maka kata Allah Subhanahu wa taala wa nadainahu ayya ibrahim kami pun memanggil ibrahim wahai ibrahim qad sadaqat ru'ya sungguh engkau telah membenarkan mimpi tersebut innaka kadzalika najisal muhsinin sesungguhnya kami yang demikian itu Kami membalas Atas orang-orang yang berbuat baik Inna hadalah Walbala'ul mubin Sesungguhnya ini Adalah benar-benar ujian yang nyata Maka kata Allah Wa Wafadainahu Bidhabihin azim Maka kami gantikan Kami gantikan Anak tersebut Dengan sembelihan yang yang besar wataratna alaihi fil akhirin dan kami tinggalkan kami jadikan perkara tersebut sebagai pelajaran sebagai ibrah bagi orang-orang yang setelahnya bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam Allah katakan kepada Ibrahim salamun ala ibrahim Keselamatan atas Ibrahim, kadzalika najazil muhsinin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadin al-mukhlas. Innahu min ibadin al-mukminin. Sesungguhnya dia Ibrahim adalah termasuk dari kalangan hamba-hamba kami yang beriman. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ma'asyiral muslimin Silang jamaah salat Id. Rahimani wa rahimakumullah Di dalam ayat yang sangat mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala Mengabarkan kepada kita Bagaimana kisah pengorbanan dua orang Nabi Allah subhanahu wa ta'ala Bapa dan anak yang kedua-duanya adalah merupakan seorang Nabi Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam Digelari sebagai abul anbiya bapanya para Nabi Bagaimana mereka membuktikan kecintaan dan keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi wasalam Untuk menyembeli anak yang merupakan anak kesayangannya Anak yang lama sekali Ya, Beliau tidak memiliki anak Nanti sudah di usia yang sangat tua rentah Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan seorang anak yang kemudian anak tersebut setelah mencapai usia yang dia telah mampu bersama Ibrahim untuk membantu ya perkara-perkara yang merupakan kebutuhan keluarga mereka, ya yang tentunya kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam sangat dalam kepada anaknya tersebut. Yang kemudian dengan itu Allah subhanahu wa taala berikan ujian kepada beliau untuk menyembeli anaknya. Ya Allah perintahkan lewat mimpinya dan jamaah sekalian perlu diketahui bahwasanya mimpinya para nabi itu adalah merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, rujyal anbiya fil manam raiun, eh, wahyun. Yaitu penglihatan para nabi di dalam tidur mereka, yaitu mimpi mereka adalah merupakan wahyu yang diperintahkan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin silang jamaah salait yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terlihat jamaah sekalian bagaimana kesabaran sang anak dan bagaimana kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana baktinya dia kepada kedua orang tuanya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada bapaknya Untuk menyembelih dirinya Maka dia katakan kepada bapaknya Ya abatif alma tu'mar Wahai bapaku Wahai bapaku Wahai bapaku Lakukanlah apa yang Allah perintahkan Kepadamu Saya tajiduni insya'allahu minas sabirin Sesungguhnya Engkau akan mendapati saya Insyaallah termasuk dari orang-orang yang sabar. Dan jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, anak yang disembeli di dalam kisah ini, yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk disembeli adalah merupakan anak yang soleh, yang merupakan seorang nabi yang bernama Ismail alaihi salatu wasallam. Iya, bukan bernama Ishaq karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim alaihi juga mempunyai seorang anak dari kalangan nabi yaitu Ishak tapi yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Ismail karena di ayat setelahnya iya di ayat 120 di ayat 112 Allah Subhanahu wa taala berfirman fabasyarnahu bi ishaqi nabiyan minal mursalin dan kami pun menganugerahkan seorang anak yang bernama Ishak sebagai seorang nabi dari kalangan orang-orang yang soleh. Maka jelas yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah Nabi Ismail alaihi salatu wasalam sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ahli tafsir. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Id yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kisah yang mulia ini, jamaah sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah yang pertama atau pelajaran yang pertama yang bisa diambil dari kisah ini, alalah Nabi Ibrahim wasalam yaitu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ujian yang sangat berat dan sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menguji beliau untuk menyembeli anaknya, Allah Subhanahu Wa Taala telah menguji juga kepada beliau dengan ujian yang sangat berat, yaitu ketika dia, ketika beliau dilemparkan ke dalam api oleh kaumnya sendiri, yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan beliau. Yang kemudian setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala uji. Dengan ujian perintah untuk menyembeli anaknya Yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala gantikan Anak tersebut dengan sembelihan yang lebih besar Yaitu Allah ganti dengan dombah Sehingga yang disembeli oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bukanlah Ismail Tapi dombah yang Allah subhanahu wa ta'ala datangkan Kemudian pelajaran yang kedua jamah sekalian Yang semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya Ibrahim alaihi salatu bersama anaknya adalah merupakan dari kalangan manusia yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembuktian kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seberat apapun juga perintah tersebut, sedahsyat apapun perintah tersebut, maka mereka laksanakan dengan penuh kecintaan dan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian jemaah sekalian yang semua rahmat Allah subhanahu wa ta'ala pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwasannya seseorang itu ketika dia menyatakan keimanannya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka pasti dia akan diuji dan akan terus diuji sampai dia lulus dalam ujiannya dia dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kelimatan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman Ah hisbannas ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka mereka hanya dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman kemudian mereka tidak akan diuji? Sungguh mereka akan diuji jemaah sekalian. Oleh karena itu kita wajib untuk senantiasa Bersabar di dalam menghadapi ujian-ujian Dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena karena sesungguhnya ujian-ujian Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan tersebut Adalah merupakan Bukti kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita Oleh karena itu Nabi kita Muhammad s.a.w bersabda Innallaha idha Habba qawman ibatalahum Sesungguhnya Jika Allah mencintai suatu kaum Maka dia Menguji mereka dan ini jemaah sekalian Allah uji Nabi Ibrahim AS Dengan ujian yang sangat dahsyat Adalah merupakan bukti Kecintaan Allah SWT Kepada beliau Adalah merupakan bukti kecintaan Allah SWT Kepada Nabi Ismail Dan juga kepada Nabi-Nabi Selainnya Dan seluruh Nabi dan Rasul Tidak lepas dari ujian Allah SWT Oleh karena itu jemaah sekalian Ketika kita mendapatkan ujian Dari Allah SWT Hendaklah kita bersabar Dan terus bersabar Karena sesungguhnya ujian itu akan senantiasa datang Kita bersabar ataupun tidak Ujian akan terus datang kepada kita Kalau kita bersabar Maka jadilah ujian itu Akan menjadikan pahala bagi diri kita Namun apabila kita tidak bersabar Maka jadilah ujian itu menjadi musibah bagi diri kita Maka jemaah sekalian Kita memperhatikan Bagaimana besar ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yeah. Ketika kita mendapatkan ujian, maka kita sadar akan diri kita. Bahawa sungguh ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini, tidaklah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum kita. Dan bagaimana kesudahan dari orang-orang yang telah Allah subhanahu wa ta'ala uji, tapi mereka bersabar dan bersabar maka mereka mendapatkan keberuntungan yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu jamaah sekalian, salah seorang ulama yang sangat besar perjuangannya di dalam memperjuangkan taqid yang bernama Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman al Jamimirahillahul Taala mengatakan bahasanya tiga perkara. Yang merupakan tanda-tanda kebahagiaan seorang mukmin, Seorang hamba di dunia dan di akhirat Adalah yang pertama Adalah dia apabila di, diberi nikmat Maka dia bersyukur Dan apabila dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia bersabar Dan apabila dia terjatuh di dalam dosa Maka dia beristighfar Tiga perkara ini kata beliau adalah Unwanus sa'adah Adalah merupakan tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat Maka barang siapa yang menginginkan kebahagiaan Di dunia dan di akhirat Maka hindaklah dia bersyukur Atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Dan bersabar Atas segala ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala Limpahkan kepadanya Dan beristighfar atas segala dosa-dosa Yang dia lakukan Ma'ashiral muslimin Sidang jama' Salat eid rahimani Warahimakumullahu subhanahu wa ta'ala Kemudian faida yang lain atau pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwasannya wajibnya untuk berbakti kepada kedua orang tua dalam perkara-perkara yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan perkara yang diharamkan, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La ta'ata lil makhluk fi maksiatil khalik", tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Sang Pencipta. Dan di sini terlihat dari bagaimana Nabi Ismail Alaihissalatu Wasallam dia berbakti kepada. Orang tuanya meredahkan dirinya untuk disembelih dalam rangka bakti kepada kedua-kedua orang tuanya dan dalam rangka ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wataala mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wataala kemudian jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wataala pelajaran yang yang lain yang bisa diambil adalah dari kisah ini adalah merupakan disyariatkan kepada kita untuk melaksanakan sembelihan kurban. Namun yang diperintahkan untuk disembelih adalah hewan kurban yang telah ditentukan oleh syariat, bukan hewan kurban atau bukan hewan yang tidak disebutkan dalil-dalilnya sama sekali untuk diperintahkan disembelih. Dan sembelihan kurban itu adalah bisa dari onta, sapi. Ataupun kambing atau domba Dan selain dari ini Tidak bisa dikorbankan jamaah sekalian Yang semoga dirahmati Allah SWT Ma'asyil al-Muslimin Silang jamaah salat id Yang semoga dirahmati Allah SWT Pelajaran yang lain Yang bisa diambil dari kisah ini bahwasanya Seberat apapun juga Ujian yang Allah SWT berikan kepada kita kalau kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan jalan keluar Akan memberikan solusi Dari permasalahan yang kita hadapi Terbukti jemaah sekalian Yang sungguh dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dengan dahsyatnya, Dengan besarnya ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada Ibrahim dan Ismail Tapi mereka Takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Gantikan sembelihan tersebut dengan hewan yang lebih besar ya dengan hewan sembelihan yaitu berupa gombah yang Allah Subhanahu wa taala gantikan kepada sembelihan tersebut. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan memberikan. rezeki Kepadanya. Dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian pelajaran yang lain. jemaah sekalian. Yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan membalas dengan kebaikan yang lebih besar. Bagi orang-orang. Yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang. Yang bersabar di dalam menghadapi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu Allah balas mereka dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Disebabkan kesabaran dan ketakwaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah hutbah ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri kami dan juga jemaah sekalian. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amalan-amalan kebaikan kita. Dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari api neraka yang penuh dengan kengerian dan memasukkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azab an-nar. Rabbana gfir lana wa li ikhwanina allathina sabakuna bil iman. Wa la taj'al fi kulubina gilla lil ladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tudhi بعد Ba'da idh haridana Wahab lana miladunka rahmatan Innaka anta al-wahab Rabbana aatina fi dunya hasana Wa fi al-akhirati hasana Wa kina azab al-nar Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Ashhadallah ilaha illa anta astaghfiruka Wa atub ilayk Walhamdulillahi rabbil alameen